Hasi beritan ba, oso zaila izaten da mintzat hegoaldeko prezioak ikusita bulego eta lokattzea. Hortaz gain e, proitua interesgarria irudiitu zitza egun, hasieratik eta baita ere golan nola proituan garapen pertsonala eta enpresa garapenaaz gain, ba, baita herri garapenean laguntzeko aukera politsa iritu zit egun, prezios ere ondo eta etago sartu ginen? Elkar ere bada zuen artean behar bada zuke janduen zu web zerbitzua zarduratzen zila beste xailak zein dira? Bai, bueno, adibidez ba, badaude argazkilariak, itzultzaileak, badaude bideo edizioan ibiltzen dana, diseinio grafikoan, eta azkenean e, kasu errealetara jonda da, guri, ba, eta azizkigu lanak e, argazkilariakin elkar lanean, egitzultzaleakin, holako ba, bueno, aukerak eta sinergiak e, sortzen dira. E, zuek bultatutako ekimena izan da, gaur hemen donazaren indak mintegian zarete bisitan, hemen autetxiek bultzatu egitura bada, enpresendako leku edo jori eskainiz. Ze iduritzen zaizu uh, olakorik ez da horreindik Ego Euskal Herrian, uh, Gipuzkoan beretziki? Ego Euskal Herrian ba, egon badaude gauzak, baina bueno, ez eh, gure beharretara edo egokitzenak behintzat ez egubai saiatu ginean halako eh, iniziatiba publiko pribatu edo bat garatzen herriko eh, udalarekin baino bueno etzen etzen aurreratea eta orduan ba elkarlanean ausolanean eh, osatutako proiektua da hasieran hogei bat pertsona biltzen hasi ginean errealitate eh, desberdinekin bakoitza beregoera pertsona proiektua proiektuagartez hamitartean aldatzen jonda eta azkenean eh, kabien irekitzeko aukera sortu zenean 6 pertsona sai ginean gaur urtebete Eta gaur egun 13, 14 pertsona gaude, ba bueno, azkundea hori ikusten da, ez? Bearra badago. Eta hemengo adibidea, adibidez, zer diozu? Hemengo ba adibideekin pixka harrituta gaude. Gia izan etorri ga keiegik jakin gabe. Eta bueno, bai instalakuntzetatik hasita, bueno, sobra garria, ez? Ez aukera da on eta honek hasi berria den idea bati em, garatzeko ematen dion em, astapeneko etapa hori ikeragarria iritzete zai. Hemen eh, enpresak badira, eh, arkitektoak, eh, irulegikoak non sotoa, ingurumen saileko eh, elkarte bat baino gehiago. Eh, zuen artean zubiak eh, sortzeko aukera ikusten duzu? Ikusten duzu, hietz. Oan eh, mugan zailtasun hori ere seguru izango dugula, baina hortikan aurrean eh, dena borondatean araberakoa izaten da. Eta lendabiziko kontaktu batek hasita zein edaki noaino. Gaiteken, gaine, gure kaso emezela, hemen nire e, ezberdintasuna ondila da, ez da dena tipologia berdineko enpresa, beraz horrek ere, ateasko irigitzen ditu. Hizkuntzaren aldetik, hemen gehienek Euskara egiten dute gainera, zurek bezala? Bai, guk, gainea, e, kabienen funtzionamentu guztia Euskara utxian egiteko erabaki hartu genuen, bai, e, barne dokumentazioa, billera, campo komunikazioa, Beraz, alde hortetik Euskariak inodota, bueno, frantxeza jakin behar den kasutan ere, nik ez dakiz, haiatu izan nahiz, baina sobaldarra. Azkotan ganea dazkagun e, muga mental hauek, e, muga fizikoa ez gain, ba gainditzeko beharra nik usteet oso ondila dela, egoaldetik anipar aldeat, aldeerantzik e, pauso hau emateko, irutu segin interesgarria bai eguna eta bai egunak mendik aurrera eman dezakena aprobetsatzea eta horretasik indartzea denok.